hi ha arribat el signor de bona turgobert de la humanitat. Bon, han tallat l'estàcia havia arribat un dia d'alt, un temps sense veure res. Ha aportat un que punts d'energia, joder. Per a ara. Hobrendo control, li farem un planillo de la sèptica. guardarem sí. de. record Figueres blanes no i blanes enganxat ah. eh? oh. Hi ha molta gent contenta, eh? sí, no? jo, sí, crec, jo sí, no. tinc una amiga que és de blanes que... i està molt contenta. He millorat la qualitat de vida molta gent que feia ah. ara només va a sortir també els caps de setmana. Eh i ja he parlat amb tot amb professors. Clara, secundari, instituts de Blanes, Vivera de Mar, va hablar de per força i amb tren, Era el transportament era terrible, doncs això sí que els hi hem millorat la vida molt. Mira els joves. Quen era feta aquí pels cluns altres també. Jo jo no he demanat uns distints. Agafa tu. Vale, vamos a hacer una mica de decoraciones, ¿sí? sí, perfecto. Sí. Perfecto. sí fuera que ah. han ido a poner no sé qué, para fuera. Ya font mamma ha ir el tren no mate ha vegut que sabeu, però el meu avi va dir-me que tens això. No, la aquest extrem ja, que d'extrem d'aquí. Gràcies, és molt petit. Tens que va a ser. 59 anys. Es diu que té A tots els de l'estació on calls conegeu tots, el candidat. Sí, sí. Bé, bon dia, doncs eh, estem molt contents avui de la línia del que van fer la demarcació de Tarragona la setmana passada i que vam posar en servei el dijous doncs estrenar eh, un nou servei de rodalies en aquest cas a la demarcació de Girona eh, comença l'extrem nord a Figueres de Figueres a Flaçà, de Flaçà a Girona de Girona a Caldes, Caldes Maçanet, de Maçanet a Blanes i de Blanes a Mataró i llavors us assenyalo les ciutats que permeten la mitja distància doncs, eh, i que ja funcionaven en bona mesura ara els reforcem significativament per primera vegada en molts anys tornem a connectar el Maresme amb la demarcació de Girona pròpiament i no només amb la demarcació de Girona sinó amb Girona Ciutat, amb Flaçà i amb Figueres. Aquest és un avenç molt important que valorem molt positivament suposa eh, extrapolar el sistema metropolità de transports ja no només a la demarcació de Barcelona sinó també a les demarcacions de Tarragona i de Girona per tant, estem convençuts que serà una millora significativa. Si l'any 2013 va ser l'any de l'alta velocitat, eh, i ciutats com Girona o com Figueres-Nantipé, totes les seves regions perimetrals també, doncs l'any 2014 ha de ser l'any de les rodalies sense cap mena de dubte. Eh, el que avui posem en servei són en definitiva eh, 16 eh, unitats noves que permetran una xeixantena de trens eh, al llarg del dia des de Figueres Estanc, per exemple. En definitiva, que estem concentrats en servir a la gent, en millorar significativament el servei i confio, per tant, que els ciutadans ho valorin i ho percebin en el seu quotidien. L'arrencada d'aquests matí de Figueres no ha sentit. T'ho vol dir, que Bé, sembla ser que hi ha hagut alguna incidència, no? això pot passar, això penseu que pot passar. Aquí hi ha una causa més estructural que, que l'hem de fer notar i és que fixeu-vos que enguany estarem invertint molt en, en millorar les freqüències en dotar el servei de més freqüències a més a més en, en dotar-nos de bones unitats de tren per millorar significativament el servei però en primer lloc hi ha una sèrie d'impunderables que ens poden passar sempre eh? això encara que tinguéssim el millor dels serveis possibles sempre hi podria haver alguna incidència Es hi ha un tema de fons que amb la Ministra moltes vegades fins i tot ho hem verbalitzat en públic i és que durant molts anys no s'havia invertit en infraestructura per tant, ara hem d'anar recuperant el temps perdut i el camí que no es va fer en el seu moment. Ja ho farem. Eh? Per tant, en paral·lel a les millores que podeu anar avaluant, doncs, també anirem tenint incidències. Segur que en tindrem moltes més. Sabeu que el sistema del túnel de Sants està molt malament i, per tant, està molt tensionat. Per tant, qualsevol problema petit, de seguides nota. Bé, el que hem de valorar també és que, per exemple, avui la reacció de Rems ja ha estat immediata i els 7 o 8 ciutadans que anaven en el primer tren i que ho han notat doncs en 4 o 5 minuts hem vist com Renfeu faria una alternativa. Això vol dir que tenim una, una companyia doncs, competitiva, que opera bé i que quan hi ha una incidència doncs, l'afronta, com passa la vida en el conjunt de les situacions. I no sé, històrica que si posi que s'ampliaran freqüències, no? de moment només els dies feiners també de cares al cap de setmana és plantejable, no? Bé, jo crec que de moment el que hem de veure és si realment hem encertat amb l'oferta que ara es posa sobre la taula, si la ciutadania li agrada prou, la disfruta prou. Penseu que hi havia molta gent que ens exigia o que ens reclamava Eh, posar en funcionament aquest servei des de Blanes Estant, des del Maresme Estant ens deien que la connexió amb Girona i la connexió amb Figueres els era molt necessària per raons acadèmiques, d'estudis també per raons econòmiques, per raons turístiques i per tant ara el que hem de fer és saber-ho aprofitar i enfortir uns lligams que no s'havien d'haver trencat mai, de fet D'acord? Doncs si voleu a l'alcaldessa que us faci alguna valoració ara és l'hora ella una cosa directa amb l'Almerès, doncs, per nosaltres és un moment històric, que suposa que l'Alt Empordà dona la, la mà a la selva i al marès, no? Això realment és històric pel fet que quasi ens havíem oblidat que es podia anar amb transport públic fins a aquestes comarques. El transbordament de Massanes era molt poc utilitzat i realment es per raons obligades i ara molta gent que té relacions professionals, laborals, amb la selva i el maresme es torna a plantejar anar amb transport públic amb un quan ja ho havia abandonat definitivament. Hem millorat, es millora amb aquesta connexió es millora la qualitat de vida de molta gent que es veu obligada a treballar a Blanes, a treballar a Pineda de mar, a treballar a Calella, i que realment podrà aixecar-se de matí Figueres i còmodament anar a treballar sense canviar de tren cap a, cap a aquestes comarques. També n'esperem un resultat turístic, eh, no només millorar la qualitat de vida professional de la gent, sinó també en n'esperem un resultat turístic. Cal veure aquest trànsit que és totalment natural de nord-sud si aconseguim atraure turisme de sud-cap a nord, que era una connexió més, més improbable, es feia per carretera, amb autobusos ens ve molta gent de Selva i Maresme, però no era així amb tren. Per tant, jo crec que també suposarà un increment de turisme per tant, juntament amb que ens ha, ens ha suposat ja l'entrada en funcionament de l'alta velocitat, doncs el tren convencional també ajudarà, diguéssim, que l'Ala, l'Empordà, Figueres, ting, sigui un pol d'atracció turística per la, per la gent que ve del sud.